معارف کې تریم نمبر چې کوم دنو اسماء او نشارات یعنی هغه اسماء چې په اړتیا کې کوم دنو اشاره کا ولکېږي تاریخ د اسماء او نشارات عقد علی حاضرن او منزله او نزله منزله الحاضر آغا چه اشارک ما دللا آغا چه دلالت کی حاضر باندی بیا حاضر حقیقی وي او که حاضر تنزیلی وي و نو متکلمی و نو مخاطبي اسم اشاره چې دا یو مشیر واړي یو مشارن الیه غواری یو مخاطب غواری او یو حادات واړي پوکم سیس سره سګي اشاره کی مشير چې ده نام متكلم ده پوښي متکلب مشار الیه چې کم یوسس ته اشاره کی کتابي کا خري کا وې کسړي کا تي اغا ته مشار الیه و الی کی مخاطب چې چا سره خبره کیږي او چا ته غسس خو ده لکی اغمو شارل الیهی <الالحج> چاته چاہتا خودلے کی گی مخاطب او آداد د اشاری اغدی اسماعو الاشارات سچے دی اسماعو الاشارات اجرا لگا ذالک الکتاب ذالک الکتاب اشارہ کون کے مشیر متکلم دے ذالک الکتاب کلام دے چاہ دے اللہ صحیح دیکھا مشار الیه دې کتاب ذالک الكتاب تا کتاب دا کتاب د مشارل الیه کې کازر کا مخاطب د قرآن اولنې سوک نبی علی السلام هر انسانوم دې او نبی علی السلام ها مفرد کنا اصل مفرد مذکر حاضر کنا مفرد مذکر حاضر ها کازر کا شو نو کا او زا جی کم ننو آداد جا شو اشاره زا اسم خشوان اشاره شو دی خبروانی کوش شو خوص راشی و بلا قیده واما و کی فائده ده اگر زیدن اخوان بیرده خوب سکه او سفا اسم اشاره و افراد تثنیت جمعیت او پا تذکیر و پا تانیس کے تابید مشارون الیهی دا تابید جانا مشارون الیهی اسم اشارا و مفرد تثنیت جمع الراوڑی چه مشارون الیهی مفردی تثمیعی یا متعددی بس او مذکر چه روڑی نو علا بی روڑی چه مشارون الیهی سوی مذکر موانس بیلر اوڑی چیسو شارن لیه نو اسم اشارات و افراد او تصمیت جمعیت او پتسکیر و پتانیس کی تابید دا او دا کافی ختابی چی دے کافیسی ختابی خطابی نو دا مخاطب دے دیکی با مشارن لیه تا نو گوری دغه یو چاټګوري مخاتبتا مخاطب مخاتب مخاتب چې کوم دینو یوې نکاپه مو پر دراوړي کجمه په کا په سراوړي کوم که تسنی کومه وسکی راوړي او کوم مخاتب به خزا وا کې قادر کې وسکی راوړي او کوم مخاتب به خزا وا کې قادر کې وسکی راوړي او په ډيري خزاوي کون نه وسکی تمام خبر رفعو نشوکا نا تا او گردیل ضروری ده آدھا دیکی خلق غلطی اسم اشارہ پس افراسز نیز جمعی تسکیر سانیز کتابید مشارم الہی دا او دا کابید تابید دا تابید چاہ دی مخاطب تابید چاہ دی مخاطب خود گورا ذالکم اللہ ربکم او کئی جراشا بگنا ذالکم اللہ ربکم لا مشارانه ده الله دي ده نه الله مشار و نه شو الله مشار نوذا چې کمون مشاره مفرات نو ذكر ده نه دا دي مطابش و نه او کوم نه معلومه شو چې مخاطبه ټولو پلکو سره ده ولو مخاطبیو سره خبره کوي کوم می را و دی که فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ذا اسم اشاره چاہتا یوسف علیہ السلام هم مفرد مذاکر دے کنا دے مفرد مذاکر دے او خود سار خبر دا پالیمیر جن کو سار خبر کون نصر آوڑی دے جو موانس سکر کن نهر آوریت جمع سوشی، موانس. جمع، موانس. ذالکما مما علمني ربی، چیز تیز دنشتے ہیں؟ مما علمني ربی، زا دا اشارہ و تابیر و رؤیاتا تابیر مفرد نو ذکر دیکھنا زا دا تعبیر دیدی خوب چی دی تاسو و توامی جیلیانو کما لاجیل ملگریسو دوانو خبر اچاسا روان مخاطبین سان اسم اشارہ کے چی معنی کئے دا با چاہتا گوری مشارن الیہیتا او دا کاپ معنی چی کئے دا با گوری چاہتا خبر از اندلار لکه دا یو خبر راښو دا مخاوخه چعیاره ګټه پیداېشته بل خبره داله چې په اشارې او مشاورو مليهی کې په مشاورو په نشان له هی کې دې ترکیبونه تړیک کیږي په تاریخي د کلیت سره او یوب کیږي په تاریخي د جزئیات سره ګور چې کله د اسم اشاره نور څه سم لا کېرا راغلي بس هغه کیږي ترکیب دی هیڅ بل اسم اشاره مبتدا او بس څه خبر ځلیک کتابو ذا کا رجلن ها رجلن بس ها ذا مختضر رجلن نسری خبر دې کې خنوري کې څه کتاري نشته او شوې کرا ما دا یو ترکیب دی په چې کلر یې اسمه اشاره نور څه یې تمرې فراغلې و او دې کې درې ترکیبونه دي په کلیت سره او یو ترکیب په ترې ته دي یې دې ترې ته ترکیبونه دي په ترې ته ساتل ګل نه موصوب صفات مبدل منه بدل ومبين وبيان ذلك الكتاب ذلك موصوب الكتاب صفات ذلك مبدل منه الكتاب بدل ذلك مبين الكتاب بيا ببيان طرح مبين مبين طرح ببيان صفات موصوب بدل طرح مبدل منه بدل مختلف عرض الشيء شو واقع شوي یا مبتداي يا خبري يا مفعولي يا با فايل رايتو هاذا الرجلا دیشو كن مفعول شو, شو. مررت بي هاذا الرجلي دورا فتاولا دا داغدا دا, دا, دا مشار من داو په چګندنو د اسم اشاره تعالی په عربی کې کتاب شو بدل بها صفه تابو ایعربی ده مفہومی زیری تابی چې عربي باندې څنګه عربي په دغه موضوع کې وی عربي جاءنی هاذ الرجل هاذ الرجلو رایتو هاذ الرجل مررت به هاذ الرجل او شوګانا یو ترکیب وکړو په تاریخي د جزئیات سره د زر ځای کې صحیح چې دغه اسم اشاره د مبتدا شي اده ورپسې معرفه دي څه دار ذالک مقتدا اول کتاب و سه خبر دا په هر ځای کې لسیږي دا کل چ حکم تامېږي نه څه وشي صحیح وشي تک هاذر رجلو استاذ اړه استاذ موصوف صفات شو بدل مو بدل منه شو وبيناو بیان شو خو تا مقصود دا خبره شوفو کوم درجلیت تک او بچا باندې فهذا باندې داړو لريو نه به حکم نسبته شو چې هاذر رجل عالم ابیا ها در رجل و سوش شوا موصوف صفتی او دغه ترکیبونه شو او علمو شو خبر شو خو کته دا وای چې زه در رجولیت صلی ثابتو هازه لا رجل یعنی دا چې کومه تما اشاره کړيده دا, دا, دی. دا رجل دی درسته رجل دې کې ویل یم مشار او خبر جداج دی دې هازه در مشار الیه او خارجي تستوی او دا رجل به بیا مشار الیه دی دویتی خبرې خو غور اکلتا که حکم در رجولیت مقصود و بجا بانی فحاذا یعنی بزالی که بانی در عروان حکم سو مقصود و دق قضایی که بچه که منو بیا ترکیبو که در مقتداو سو خبار اچھا؟ مقتداو در خبار تاریخ مو که او دو حکمونه شو مسخشو بیانشو دادری حکمونه مسخشو بیانشو دار دیر خود نور باقی باتی اسماعی اشارات نور تفاتیشو اسمه اشارات کم کم نی ناو پا نحوامیر کم خرکو لولی سردیه پتاو زند زود نگل پا نحوامیر کم سکی زود که داو بیا راشیده تا پا نحوامیر که بیا مزدراشی کیا مزدراشی دست خبره تاز دس خبر. دس خلاوارم آی فوما جی آنو خوددق کا خبری بیا یاد اکرکنه دیر ازیات خبوی نی بیزان لی مفرد موزکر اشل بی زی وزه تی تا علال انسا فضا سرا اشاره کوا مفرد مذکر تا بی مفرد مذکر اشیرو فضا سرا مفرد مذکر تا اشاره کوا بی و زی تی تا علی الانسق تسل او چی زی زی شیوتی تا شی نو علی الانسق تسل بیا پو انسا پو اکتفا کوا یعنی چی مفردی و مونسی اشاره کوا پو زی زی پتا تیسا راو تی سره پک پکې مرغله دی تی هی بغل شو دی راغله ستا ته تی هی کنه ټول پکې دی طالا تقدير الانسلاخ وال اشباع بيزي وزه تيتا على الان ستفر ومناسبه ان اكتفا kawa وزان ثاني